Via Satellit Radio med fransk Direkte fra havnen i Skagen Danmarks Radio præsenterer stolt De sprøde heste Anders Lund Madsen, Signe Lindfest, Og Anders Breinhold er De sprøde heste Ja, ja. Og godmorgen ja. og alt det der ikke? Og jeg har et forsøg til et nyt slogan for P3 Fordi at Bo Bommel, som jo fandt på det andet slogan øh, Er en dygtig mand Som vi havde i studiet i, som vi studiet i, Svendbo. i Svendbo, ja. ja. Og indtryk af ham var Ekstrem velhævende at have opfundet det, det, det man bliver af man selv ikke? Ja. Men, men hvad så med hvis man lavede en nyt slogan der her øh, du bliver hvad du hører Nå der, det er lige sådan stille der hvad? have bliver... a break have a p okay. du bliver hvad du hører du bliver hvad du hører det er da totalt øh, Danmarks Radio -agtigt. men er det ikke stjålet fra øh, det, det du altså fra aktuelt det der det man hører er man selv for det står i aktuelt Nå ja Nej, så altså, jeg tænker bare, at det der med, det, man hører af man selv, ikke? det kører jo på det, man siger af man selv. Ikke? Det er jo ligesom et ordspil på den. Ja. Og så kunne man også lave, fordi som regel siger man, du bliver, hvad du spiser. Ikke? Så kunne man også lave et ordspil på den og sige, du bliver, hvad du hører. Og så ikke? kunne man lave sådan en p 3 hvor man ja. skulle have rigtig meget af nogle slags programmer og lidt mindre af nogle andre. Ja, og Nå, der så er så vi ikke. alle tre bedninger om, at man skal have rigtig meget brandy. Ja. Ja. Og så skal gryen være øverste pyramide? Ja, hvis P3 var en madpyramide, og det er det på mange måder, og ja. believe me, det er ikke altid nemt. Nej. Så er Ville Brandy og, og, og Damien Rice ved op i toppen. Sammen med ja. gryen? Nej, nej, det skal være nede i bunden, fordi det er gode nede i bunden. det er ikke meget af. Nå, ja, så er der gryen i bunden. Gry? gry Hav, Hav og gry. gry. hun er i bunden. Gry, hende derfor, <laughs> der, hende med rejehoppende. Jeg kunne tænke mig at høre om øh, jeres tur i går til, øh, til grenen, fordi jeg kan forstå, altså Danmarks nordligste punkt, der er... Øh, der er sødt tvivl om Danmarks nordligste punkt. Du mener, det er grenen sigende. Er det ikke korrekt? Altså, der hvor man står med en fod i kattegat og en fod i skagerakke, ikke? Jo, oh, det er fuldstændig korrekt. Men altså Stolten Madsen? Ja. Du mener, at det nordligste sted ikke er grenen, kan jeg forstå. Nej, det er derude, hvor mågerne står. Og det kan godt ryste mig lidt, at der i talløse generationer har stået tyskere, danskere, svensker og nordmænd. Og, og så er det bare løgn. Fordi hvis du kigger, og det er jo ret, det er jo, ja, det er jo hvis man har smule geografisk ans, og kigger på et kort, så kan man se, at ja, den slår et lille buk derhen, Og så er det derhenne, hvor alle mågerne står. Og de måger, de er jo ikke dumme. De står jo alle sammen derhen. og er på Danmarks nordligste punkt. Mens alle folk, de står der øh, næst nordligste punkt oppe ved grenen. Det altså, altså det vil sige, at det du mener, og det du påstår nu, det er, at spidsen af skagen, som jo er derude, ja, den er, der hvor sandet er. Den er, der væltet, den peger over mod Sverige, den, den peger næsten mod vest. Ja, og, der må, og der må jeg så sige, at det er løgn, fordi jeg så et luftfoto i går, Faktisk er sammen med Anders Breinhold, da vi kom hjem fra aftenkaffe. Kaffe Aften T. I sidder og ser på luftfoto? Nej, men det har en reception på vores hotel, så jeg kunne ikke undgå at se det. Et stort luftfoto, og der kunne man altså se, hvordan at, at, at, at, at det yderste af Jylland formede sig helt præcist. Og jeg er ked af at sige, at der er meget tyndt derude. Og det der med, at du tror, at den slår en bue for så at ligesom gå tilbage og så gå uden spids, det er forkert. Jamen. Nu skal vi ikke lave det her til en geografisk diskussion, men det er jo meget nemt at tage en luftfoto bare vende det om. Så op, så peger det mod Norge. ikke? Men, men hvor? er det ikke noget med, at grenen, altså det yderste spidsen af Jylland, ikke? Ja. Spidsen af Danmark, at den har været meget længere end den anden og så forsvinder mere og mere af det. Og til sidst, så er, det, altså, er der otte meter imellem der, hvor vandene mødes. Nej, det er faktisk lige præcis omvendt. Fordi det så vi nemlig i går, da vi kørte til Grenen. Fordi når man kører med sandormen, den der lille togvogn, man ja, går ja, de næsten ikke tager nogen penge for. Ja, det er jo sjaskrammerende billigt at blive kørt derud. Øh, der er der sådan en lille en tegning. Øh, på væggen, og ja, der kan man altså rigtigt. se, hvordan grenens øh, sand... Øh, altså... Sand bygning sand, ja, sand ja, har ændret sig gennem... Jeg tror, det var siden 1870. Og jeg må ja, sige, det, det startede med ja. at være rundt som en tommeltåt. Og rigtigt. så blev den spidser og spiser og spidsere. Og, spidsere og, spidsere. og, og den det piger nu her nu. Jamen det vil sige, Danmark ja. bliver længere for hver dag, der går. Jeg vil sige, hvis det foregår på en måde, så er vi landfast med Sverige i løbet af 40-50 år. Så skal vi have musik det skal vi ikke være. Og det er fra P3 Madpyramiden, og der skal vi huske, at vi hører den her nord. Den er, er også i bunden. Det den er også i bunden. Helt i bunden. Velkommen til De Sprøde Heste. Josh Stone, hørte det her. Ja. Josh Stone, som spillede på uh, Roskilde Festival. En dejlig dejlig koncert, og hun er jo kun 17 år, ikke? Jo, hun indspillede den her plade, og jeg læste, læst, da hun var 16 år. Og jeg synes, det er meget mærkeligt, at man kan lyde. Altså, for det første, når man er hvid og englænder, og så lyder sådan her, og så vandt hun et eller andet stjerne for en aften, eller et eller andet. Det kan jeg ja. bare slet ikke forstå, at man så kan Er Fame Academy? Ja, det vil jeg, det jeg er. ikke. Det går at være. I dagens program, i dag, ikke? der er det, det er pakket, det er simpelthen pakket med indhold. Mm -hmm. Jeg glæder mig... Øh hvad glæder jeg mig mest til? Hvis jeg kigger ud over program, hvad glæder jeg mig mest over, hvis jeg kigger ud over programsedlen? Ja, der ja. øh, er meget. Jeg tror lige først, du, du siger, det først. Jeg glæder mig jeg glæder siger, allermest til, til det, der skal ske om lidt, som er havbiologen Lise, vi har fået besøg af, som skal fortælle os om truslen fra Nord, Kam krabben krab. Ja, det skal vi nok blive. Og, og, og, og, og, og det er en af de ting, jeg glæder mig meget til. Jeg glæder mig meget til min storebror. Mm. Ja. Altid glæder mig, så jeg ja. skal fortælle om lokale ledelse fra øh, Skagen. Og jeg det... har hørt, hvad det er, jeg tør næsten ikke sige det videre, fordi så får jeg en over nakken af en fisker. Ja. ja. Men jeg glæder mig. Hvad det med dig, Anders? Jeg ved, der er en ting, du glæder dig rigtig, rigtig meget til sidste time. Bro. Nå, okay, jeg tænker mere på, det er dig, når du skal ud til en garage. Du skal i dag ud til en garage, ja. hvor der sker noget helt specielt. Ja, der er kendt en garage. Og lyttere, der har været med, øh, da vi også sendte fra Bornholm, vi kunne huske, da du var på besøg i øh, Nordbornholms Røgeri. Oh, ja. Det er et dejligt indslag. Det endte med, at du blev bange, du blev skræmt, og jeg tror, at det er sådan en garage, du skal ud til. Det, det, det, det, det... tror jeg... det håber jeg ikke. Ja, nej, jeg tror, det er rart og lyst, og, øh, og garage har den store fordel frem for Røgeria, at der er en stor udgang. Ja, og man kan ikke høre... Øh, altså, hvis man står udenfor, kan man ikke høre, hvad der sker indenfor. Det er ikke kun, på den er lukket. Og det vil den blive. Åh, oh, det er en Ferguson. Jeg kommer forbi på havnen og så skal jeg, og det er rigtigt, at det var måske det, du hentede til, jeg glæder mig til, at jeg skal ud til Farm Fun. Ja. Det er en form for øh, nordjysk land med pels. Ja, det er, det er, det er show. Når man kører mod Skagen, så ser man det her sted for sig. Øh, der står nogle halmballer, som er lavet som en, en, smilende, en, en smilende figur. En mand. Og øh, så er det vel Nordjyllands største turistattraktion, vil jeg tro. Det ved jeg jo først, når jeg har været derude. Er det ikke det, programmet handler om? Jo, og det er det, der gør det hele så spændende. Og det er bare et, er bare et udpluk ja. af de mange ting. Yes, yes. Og så, så skal der selvfølgelig også være meget musik. Det skal der nemlig. Og øh, inden vi skal have musik, skal vi også sige, at vi har også lokalmesterquizen. Om vi har. Det er billetter til Skanderborg Festivalen, vi spiller om. Øh, der foregår en voldsom diskussion rundt om bordet nu, ikke? Ja. Øh, og jeg vil godt beskrive den, da jeg sidder på sidelinjen, en kan ikke forklare sig ordentligt øh, og siger, at jeg har ret med, for det, kan Jeg kan bare ikke få det rigtige ord over munden, I forstår ikke, hvad jeg mener. En anden er lidt mere på det og siger, at jeg har jo bare ret. Og øh, på vores øh, på mailen ikke, der er der kommet cirka 100 mails nu med, hvem der har ret i forhold til den diskussion, vi havde tidligere, lige da vi startede programmet om, hvad der er normalist. Er det selve grenen, eller er det der, hvor morerne er? Ja, og det er jo åbenbart en vipse. Vipserede, vi har stået i. Et Vipsbo. Ved ja. ja. vi der er venskaber, der allerede nu er i fare, fordi Atine simpelthen ikke hun nægter nu at formulere det spørgsmål, som du så retligt har formuleret. Nej, men det er fordi, at det er jo ja, men det er jo faktisk et tillægspørgsmål. Okay. Fordi at det første spørgsmål gik ud på, hvad er mest nordligt, der hvor mågerne står, eller der hvor grenen er. Og Lene, velkommen til dig, for ja, det ved du. Det. Ja, det gør Lene, du sidder på Skagens turistbureau. Ja, det er Turist, Turistchef er du simpelthen. Ja, det er Lene, hvem har ja. øh, Anders, der holder på mågerne, eller mig, der holder på grenen? Ja, altså man må sige, at grenen, det er jo altså ikke det nordligste punkt. Det er jo nok der, hvor mågerne er. Yes. Øh, når man kigger på, på, på verdenskortet og Danmarkskortet, så øh, drejer grenen så meget mod øst, at det nordligste punkt, det ligger... Øh, det ligger nord for grenen. Var <går> det ikke godt svar? Jo, det er fuldstændig rigtigt ja. Og det er ja. også det, at og mågerne, de vil jo gerne stå, de er klar, de, har, de skal til Norge. Og ja, de det er jo så er helt, helt nordligt, fordi at, at mågerne, de ikke om mjørner med. Ej, men, nok bliver nogle andre fugle, der flyver til Norge, men øh, det er okay. kan godt finde på det. Ja, men ja. men verdenshavene, deler de så ved grenen eller ved mågerne? Ja, om de slår sammen ved grenen. Okay, så de deler sig ikke ved morren? Så turisterne det det. bliver ikke helt taget ved næsten? Nej, nej, det står de ikke. Men Lene, jeg var deroppe ja, i går, ikke? Ja. og jeg så uh, i hvert fald 20 tyskere stå og sige til deres små sagsløse børn, at nu stod de på det nordligste punkt ja. øh, på det europæiske fastland. Ja. Og det er i hvert fald ikke rigtigt, vel? For Ej. der skulle de gå hen til morgen, men og Det er kunne meget de op... tæt på. Ja, men ja. det er ærgerligt at tage så langt, men så altså lige ja. mange sidste 20 meter. <laughs> ja. Men det er jobbet, Vi har jo sådan en kompasrose ude i grenen, hvor man stiller sig op og kan se, hvor nord ligger. Ja. Og der vil man kunne opdage, at uh, grenen er ikke det nordligste punkt. Må jeg lige bryde ind og sige, ja. at uh, Lige i der så sin Lindqvist og jeg et luftfoto, ikke? Ja. Og på det luftfoto så det ud som om, det var grenen, der var nordligst. Men nu er der nogle lyttere, der har fundet et luftfoto ja. af grenen. Og ja. der ser man tydeligt, at grenen ikke er det nordligste punkt. Ja. Men det er fordi, det er luftfoto. Jeg ved præcis, hvad det er for et, de tænker på. Og det snyder altså. Fordi det, ja, skal, det, stå, det. det skal stå på, på hjørnet. Ja. Hvem har lavet <laughs> det? Det er, en, det er en fotografie op fra Skagen, som har... Hey. Men det, er, det, som diskussionen så gik ud på, øh, som Anders Bregnholdt, øh, hvad hedder det, henfører til, det er diskussionen, der, som, som, som jeg brokker mig over, at jeg ikke kan finde ud af at forklare. Ja, jeg, vil godt Nemlig, for, jeg vil godt formulere dit spørgsmål, for okay. det tror jeg godt, jeg kan. Det Signe spurgte om øh, før, var, hvis hun står, og jeg ved ikke hvorfor, men det var spørgsmålet, hvis hun står på rådhuset i Aarhus, ja. hvor er der så længst hen til ja. grenen eller til måderne? Altså jeg må sige til, til Signe, at hun til dels godt kan have ret en gang imellem. Og det er fordi, at det det, der er altså rent faktisk nogle gange, hvor grenens spids, den er så lang, at den går langt ud i vandet. Men der er altså også nogle gange, hvor man må sige, at der er alt så længst til det nordligste punkt. Okay. Det vil sige alle har ret. Ja, ja alle har ja. ret. Du lyder som om du har mange børn i <laughs> din familie. Fint nok. Rød og grønt, rød og grøn stue nu enheden der. Det ja. det er da glædeligt. Lene, Sine så. har ret, jeg har ret. Det tak fordi at, ja. du vil være med så på så hurtigt. Ikke? Ja, er Og på hjemmesiden der er det går Der vil kontradere. Jeg tror det ikke. Konrad, vores whipmaster. vil ligger ikke noget op på hjemmesiden. Næ. Og om et øjeblik der vil han lægge et uh, luftfoto op, <laughs> som vi og så, altså kan har så kan man selv vinde det. Så kan man selv vinde Danmarkskrødet. Så nogle gange Sønderborg Nordlist kan han lave det. Nej, fordi det er kun et luftfoto af grenen, men så kan man bare lege af Sønderborg. Også hvilket det jo gør, ligger tydeligt for... Masse, hvad lavede det rådhus i Det var bare for at prøve i min desperation at forklare, hvad Hvorfor, det er, der ligger langs Det var lige rådhuset i Aarhus? I I ja, fordi jeg skal jo vælge noget af de påståelige skider, ikke? en Spoolfugle og nummeret, der hedder Summer in the City. Det, vi skal til nu, det er noget, som øh, man også kunne høre tidligere på dagen, da du snakkede med Kenneth K., Anders. Ja. Det er, det er noget, du har glædet dig til. Det er en eller anden mærkelig årsag. Har du et øh, svært kærlighedsforhold til, til et land, som ikke rigtig eksisterer? Stadigvæk eksisterer det ikke. Hvad tænker du på for land? Kamchatka. Kamchatka? Ja, det findes. Gør det det? Ikke som land. Det er aldrig fundet som land. Det er en provins. Okay, men det æder det jo i riksspillet. Ja, men i Rigsbilledet, der er jo altså også noget, der hedder Vesteuropa. Det er jo heller ikke et land. Nej, det er selvfølgelig ikke. Men det er territorier i risk. men nu skal det jo ikke handle om risk, men i risk arbejder man meget med territorier. Ja. Og det her, vi også skal tale om, handler også om territorier. Må jeg ikke gå i gang? Er det, Start eller, eller, er det Er op? Start af? Nej, men vil ikke. Vi kan også tage et stykke musik. Start nu bare. Okay, der er øh, oppe i, Rus over i Rusland. Nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal starte her, men det handler om Krabber. Og vi skal måske starte med at øh, lige... Linde Jørgensen, velkommen og i radioen som norsk havbiolog ansat ved det norske fiskeriministerium. Kan du så sige om denne krabbe, vi nu skal tale om, er den en trussel for Danmark PT? Ja, er ikke PT. Jeg tror nok, det kommer til at mange år. Og hvis den kommer ned, det ved vi så ikke på nogen tidspunkt, så måske vi ved lidt mere om den. Da. Ja, og den krabbe, vi taler om, det er jo kamchatka-krabben. Men indenændsvis skal vi måske også lige høre, er det en kamchatka-krabbe? Ja. Kamchatka er også en af de stederne, hvor kongekrappen er udbredt. Den kommer jo fra Stillehavet oprindeligt, og så er den jo spredt helt fra den russiske kyst. Ja, fra den japanske faktisk. Over den russiske, og hele vejen over Bæringstredet, til Alaska og ned for Kanada. Og så helt fra kysten og langt ud til 200 meters dyb, der finder du kongekroppens rige. Men, men jeg bliver nødt til at have fastslået, hedder den Kamchatka krabben eller kongekrappen? Ja, det var to af mange navne. Fordi ja, kærtbarn har jo mange navne, så russerkrabben er også en af de mange navne. Så krabbe, kongekrabbe, russerkrabbe. Ja, nu ved jeg ikke, jeg er gå om flere. Og kampkrabbe er vel heller ikke helt forkert, fordi det vi taler om er enormt dyr. På, med et klofang på op på 2 meter, er det ikke korrekt? Ja, så mellemkløer når den åbner den her. Ja. Ja. Kan, du, kan du ikke prøve at skrive hvordan øh, den der krabbe ser ud, Lis? Jo, men det kan jeg. For det første. Rigtig store krabber. De kan blive 2 meter lange, hvis man tager strækker dem ud. Altså har de vingespand på 2 meter, fra tåspids til tåspids. De kan veje op til 10 kilo. De, har et, altså de kan leve i 20 år. Um, kroppen på kroppen uh, er lidt som kompakt. Minder lidt om sådan en kuffert, kan jeg sige. Den er fuld af pigger. Den er lidt tilspidset foran. Og så har den de her to enorme klør, som stikker fremover. En sådan gribeklo, som man bruger til at knuse med, og så har den en, som vi kalder på en pincetklo, som vi har brugt til at plukke og trække ud med. Og lige når du er nede på bunden af havet og ser sådan en krabbe, hvordan får man det i maven, når man ser en, en, en, en af de store kampkrabber? Uh, man uh, får det ikke nødvendigvis helt fint. Så i hvert tilfælde ikke første gang man ser en sådan en krabbe. Jeg husker det. Du ved, at det bliver lidt for størret billede, når man ja. kommer under vand. Og så så jeg en ganske stor krabbe, og den så også mig, og jeg troede, den egentlig skulle forholde sig rolig. Så jeg begynder sådan at svømme hen mod den, bare for at se, hvad den holdt på. Men jeg er vældig interesseret i, hvad den spiser, og det er min, mit arbejde. Og så rejser den så op på sin bagben og står med sine klør mod mig. Og jeg, jeg ved ikke helt, hvad der skete med mig, men jeg kan bare huske, at jeg rykkede. Jeg, jeg, jeg bare fandt mig selv midt i vandfasen på et tidspunkt med hjertet oppe i halsen. Det var en skrækkelig, skrækkelig oplevelse. Og det er jo der, hvor dyr pludselig begynder at opføre som om, at det er os, der skal være bange for dem, og ikke dem, der skal være bange for os. Det er der hele verdensbilledet begynder at skride, det er ikke rigtigt? Jo, men der, der er rigtigt. Man bliver lidt øh, klam. Nu den der knuse, klo, eller hvad du snakker om, ikke? Hvor, hvad, altså, hvor meget kan den knuse? Kan den knuse min arm, for eksempel? Ja, nu er det nok ikke, altså, øh, kloen kan ikke ja. gribe så vældig stort, kan man sige, så din arm ville nok have været for tyk. Men mine finger? Dine fingre kunne den nok have taget med letthed. Men, men kan knuse knoglen? Ja, det er med letthed, det vil jeg kunne sige. Men det, som er med kroppen er, at de, de trykker ikke så hurtigt, så man kan nå på få fingrene ud, heldigvis. Jeg skal lige fortælle, hvorfor at der er interesse for den her krabbe. Det er jo sådan, at man i. Du må stoppe mig lige, hvis det nu er forkert. I 1961 indførte russiske forskere krabben fra Stillehavet til øh, det nordlige øh, Rusland, fordi at den er, den er pokkers stor og den smager pokkers godt, og der var pokkers lidt mad i Rusland på den tid. Og så de første gang, de forsøgte, så gik det rigtig, rigtig galt. De fik den ikke til at yngle deroppe, og forskerne endte i noget arbejdslejr. Så næste gang, så sørgede de for at have rigtig, rigtig mange med i lasten, og der var både unge dyr og æg og voksne dyr, og så var der en vis succes. Men der skete ikke rigtig noget i mange år, at der var bare en lille bestand af krabber deroppe, indtil i starten af 80'erne, og så begynder det pludselig at gå stærkt. Og så kan man jo se på udbredelsen, altså oppe, man skal bare forestille sig kortet oppe, i det nordligste Rusland, og så hen over Norges øh, bagdel, kan man nærmest sige. Og så er den jo altså langsom bevægelse. Hvornår nåede den grænserne øh, til Norge? Øh, ved, ved man det? Ja, det var i 70'erne. Begyndelsen af 70'erne, der begyndte man at registrere flere og flere kongekrabber i fiskenet. Altså som bifangst. Og er det så ikke rigtigt, altså så er det så eksponentielt vokset Så at de sidste to år er den bredt så lige så meget Som den har bredt sig fra 1961 og til for to år siden Så hurtigt går det nu Ja, altså flere og flere individer Giver så også mere og mere mere, mere Og på den måde får man den her eksponentielle vækst Ja, det er derfor man kan sige at Hvis det her fortsætter, så vil der være kampkrabber over hele verden I løbet af meget kort tid Og det og meget mere skal vi høre om lige om lidt det ja, er Vi hører ham slet ikke nok. Nej, vi gør ikke. Overhovedet ikke. Damien Rice, irsk Damien Rice og nummeret Cannonball. Altså, det jeg godt kunne tænke mig, ikke, Lise, det er, hvis nu, at de her krabber kan brede sig så hurtigt. Altså, når jeg tænker på en krabbe, så tænker jeg jo ikke på en, som er specielt øh, altså, god i, i, i vand. Altså, hvordan kan den komme frem, når der er så øh, dybt derude? Åh oh, ja, krabben, specielt den her kongekoppe, den har jo vældig lange ben og når de bliver så store, så tager de jo et skridt på længde med et menneskeskridt og der kan man så tænke sig lidt på, hvor hurtigt det egentlig går men jeg har jo haft sådan nogle mærker på krabber altså, hævde dem ud, og så et stykke tid efter fanget dem igen og så kan man jo måle, hvor langt de har til i fugleflugtslinje, som de har gået og der kan krabber kan godt gå en 30 km i løbet af en måneds tid så det fortæller lidt om potentiale til at sprede sig og når vi snakker om spredning, så er det lidt spændende, fordi den har jo både sine, sin, altså sine børn, ikke og så er det de voksne. De voksne er vældig gode til at gå, som sagt. Men så børnene, når de klækker ud af ægene, så, så svømmer de frit i, i vandet. Og så er der lidt sådan gode strømme lige i det område, så bliver de taget med strømmene. Og de ligger og svaver helt neutralt i op til to og tre måneder. Så det fortæller lidt om, hvor de kan blive flyttet hen det er det, der kan ende med at blive en trussel for Danmark, fordi der er jo, vi har jo en naturlig øh, held i norskeranden, kan man sige, at, at når først at, øh, kampkrabberne er kommet ned langs hele den norske vestkyst og sidder nede øh, syd for Oslo og er klar til, til den sidste nøg over til Skagen, hvor der ikke er andet end 100 kilometer eller noget, så er der norskeranden. Ah, der er måske mere end 100 kilometer, men der er i hvert fald ikke meget, men der er jo det store hul, hvor de ikke kan krave ned, fordi der er jo naturligt, de kan jo ikke krave ned øh, til 1000 meter for eksempel, vel? For at komme igennem, er det ikke korrekt? Jo, uh, og det er det var også vældig spændende Fordi i Stillehavet, mm. så er de bare udbredt ned til 200 meter dyb mm. Og så op i Barentshavet, altså det nordlige Rusland, hvor de ja. bliver sat ud Der har man fundet dem allerede nede på 400 og 450 meter dyb Så hvorfor det? Men det har lidt at gøre med, hvordan bunden ser ud Og der kommer vi lidt af, ind på, på kanalen hernede i Skagen Altså i Stillehavet, der er det jo som, som Altså Sibir. det er bare slette Øh, og så du skal gå vældig langt for at komme ned på 200 meter. Mens oppe i Nord-Rusland, -Nor -Nor -Nor ja. så er det fjeld. Men det vil sige, at du, du, du vil altså ikke udelukke, at de godt kan klare sig over den her øh, rende? Jamen, der vil jeg tro, at øh, de her børnene, at de tager en passiv drift. Ja, eller, de svæver bare over ja eller at de på en eller anden måde kommer med bådtrafikken i ballasttankene til de store både. Man kan heller ikke afvise, at de kan kravle ind til Oslo, ud igen ned langs Svenske kysten op i den botniske bukt, ned langs Finland, forbi Estland, Letland og Litauen, og også lige og til Hvide Rusland, og så hen forbi Polen, op og, og, og hen og, i uh, Smålandshavet, og så ind, og så op, og Jamen, forbi går, Rådhuset i Aarhus og så, så, så op nok. langs, og så er de ved Skagen også. Jamen, Jamen det, det går flere tid. år, ja. ja. Men altså, jeg kan ikke lade være at tænke på, hvis du nu siger, at jeg har så hurtige reaktioner, eller en voksen har, som hvis krabben vil bide mig i fingeren, så vil jeg kunne nå at trække fingeren til mig. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at nu er vi jo sommerlandet, og ude ved Grenen i går, der var der jo mange børn med os. Og hvis nu man sidder med nogle små børn, og tænker, i dag der skal vi på stranden og ud og hygge os, og de sidder og leger med en plastikspand nede i vandkanten, og så kommer der øh, sådan en kongekrabbe her, på 10 kilo, med, med et 2 meter øh, bredt øh, øh, altså, klovfang. Klo hvad, altså, hvad kan man stille op mod sådan en uh, krab? Er det godt at gå i kamp, eller hvad skal man, hvad skal man gøre? Tak, så er tilbage. Um, nu er jeg godt noget havbiolog og ikke sådan, uh, driver ikke noget væsentligt kamp-sport. kampsport. Men, uh, men du, altså, har været, du har været tæt jeg... på krabben, du, uh, du reagerede ved, ved at svømme væk. Er det ikke også det klogeste? Ja, men jeg tror også, det er det, det er vældig klogt at bare svømme væk. lade dem lidt sådan være i fred. Men nu må vi lige huske, at det er den her... Krappe, mm. den kan godt lide sig i koldt vand. Ja. Og den kan egentlig ikke særlig godt lide, når det bliver sådan særlig meget varmere end 6 grader. Så det kan godt være, at vi Men er nødt til at vente veldig lang tid. Vi kan jo snakke om tilpasning, ikke sandt? Efterhånden, så kan den Men, bedre lide sig hvis i varmt det er en trussel mod Danmark, nu skal du ikke ødelægge den her historie, det er en trussel, og det er så jernkoldt det her vand heroppe, og det er nu skal tænke på, og det er et spørgsmål, vi vil slutte den her af med, der. Hvorfor foretager den norske regering så ingenting på det her felt? Hvorfor er det, at man fra Norge side har sagt, Nå ja, så lad den krabbe sprede sig ud over verden. Vi er ligeglade. Norge, som jo har alle oliemilliarderne. Hvorfor har, hvorfor har, de, har du noget kort svar til det? Hvorfor har man valgt fra Norge side at sige, Ignorerer Det vi. blæser vi på? Hmm? det, ja. Lis? Ja, den smager jo godt, den her krabbe her. Og der er veldig mange penge i det. Specielt nu her, hvor det kanadiske fiskeriet er gået nedover, nedover og nedover. Yeah. Men jeg siger bare, at altså, jeg tror, at den norske regering vil få en anden smag i luften, når der sidder nogle, nogle børn yeah. ude ved Skagen uden arme og ja. ben, Så er slut, for de er blevet af at kampkrabberne. Og der er også mange norske turister her i Skagen. Yeah. Ja. Så kan det være, at de kan lære det. Tak for besøget. Lise. Tak for besøget. Lise. Og nu lidt musik. Anders, hvad skal vi høre? Karen Ramirez uh, found you looking for love. Yes. De er nu på P3. Direkte fra havnen i Skagen. De sprøde heste. Det er ugensuren gå lige på P3. P3s gå lige. The streets og Dryer Eis. Her øh, på havnen i Skagen, hvor vi øh, sender fra lige foran øh, restauranten Pakhuset. Der er der nu lejne. Vi, øh, vi hørte, da vi kom i går, at øh, der i dag tirsdag formiddag ved tiden, vil starte et løb som at Morgan løber og Jørgen Stoffer. Velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Lige nu er fem biler legnet op, og det er fem Morganer. Super flotte biler. Men der er i kun to her, der ikke vinder medaljer. Fordi der er kun fem biler med i løbet. det er korrekt opfattet? Nej, det er biler. Vi starter her fra pakkehuset. vi skal lige have den igen. Jeg tror, at mit mikrofon er ud. Hvad siger du? Hvor mange biler er der med, Vi er fem her nu. Det starter fra parkhuset her klokken 10. Og så kører vi ned til Vorgård Slot, hvor dem, der kommer sydfra, de øh, står på. Og derefter kører vi til øh, Saby, efter vi har haft undervisning på Vorgård Slot. Og øh, spiser frokost på havnen i øh, Saby, Og derefter kører vi så en rundtur i øh, Vendsyssel og ender i foran Restaurant Parkhuset klokken 5 i eftermiddag, hvor alle bilerne bliver legnet op foran Parkhuset. Og... Øh, så Han er lidt sponsor for os. Ja, han er morgenvenlig og han har så tilbudt os en dejlig menu her i aften øh, til en favorabel pris. I drikker ikke snaps til frokosten, hvilken? Ikke snaps til frokosten. Vi drikker ikke alkohol, mens vi kører. Lad altså, os prøve at gå hen til den bil her, fordi øh, man kan se den på vores hjemmeside om lidt. Den er måske, og det er ikke for at sige noget grimt om de andre biler, for de er også flotte, men denne her er, og det er jo altså, Hold der egentlig en gul her nede på havnen. Det holder ikke. En sportsvogn skal være rød, og det er din. Og det ligner en bil, som er bygget i 50'erne eller 60'erne, men den er jo ikke, den er jo helt ny. Altså modellen er fra 50'erne, men uh, den er fuldstændig identisk uh, med de biler, der bliver lavet i dag. Uh, hvis du tager en bil fra 50'erne, og så ser jeg egentlig, der bliver bygget i dag, du kan faktisk ikke se forskel på den. Det er det, der er ideen i hele Morgan-konceptet. Og alle bilerne, de er håndbygget af uh, uh, fantastisk dygtige håndværker fra fabrikken uh, lige syd for Birmingham. Jørgen, øh, hvis jeg skulle have sådan en vogn her, den er rød, kan jeg fortælle, den er aflang, den har ligesom det her brede trinbræt af en art, som går op i skærmene, og så er der selvfølgelig Union Jack på siden, der det er en engelsk kvalitetsvogn, og så er det en cabriolet. Der er de fineste, fineste leder, der er i, der er selvfølgelig træret, og så er der selvfølgelig et trægirknop. Hvis jeg skulle eje sådan en vogn her, hvad ville den komme til at koste mig, hvis jeg skulle have den indregistreret i Danmark? Uh, hvis du køber en ny, så ny koster ca. 250.000 uden afgift. Men uh, de fleste, de kan gøre det, at de køber en ældre model, for eksempel i England, og restaurerer den, så kan man have sådan en bil for en 4 500000 kr. Indover motorhjelmen, ikke? Som er, altså, den er jo velpusset og velholdt osv., og ikke? Indover øh, øh, motorhjelmen, der er der ligesom sådan en, en livrem, en læderlivrem. Mit spørgsmål er, vil den, hvis, hvis du tager den af, vil motorhjælmen så ryge af? Hvad laver den lederrem, livrem på vognen af dette sted? fantastiske, klassiske stykke køretøj? Det er kun ren nostalgi. Den har ikke nogen praktisk betydning, men det jeg havde engelske sportsvogne i gamle dage, der havde de sådan en rem på, og det er for at bevare den der nostalgi, man har på de gamle engelske sportsvogne. Jørgen, må jeg lige spørge jer til sidst. Vi skal en nyde om 30 skutter, ikke? Hvor meget falder der af? Jeg tænker mere på overfor kvinderne og sådan altså noget. Den magi noget af at køre rundt i den her. Det er vel, jeg siger det lige ud, en kudselmagnet. Er det ikke det? Jeg vil så sige, at man kommer i kontakt med, med mange mennesker. Man, og man kommer i kontakt med mange damer. Og, øh, det vil jeg ikke sige, når jeg er godt gift, så det har jeg, jeg, ikke, det har jeg ikke lov til. <laughs> Jørgen, øh, tak fordi vi, de, vi må tinere dig og held og lykke med, med, med løbet. Og med et øjeblik, der vil kun har lagt uh, disse flotte bedler op på hjemmesiden af de her 5-6 biler, som man med et øjeblik går fra havnen. Nu skal vi have betrænigheder klokken er 10, hvor man hører en via satellit. Radio med fransk Direkte fra Havnen i Skagen. Danmarks Radio præsenterer stolt de sprøde heste. Anders Lund Nissen, signelinfest og Anders Reinholdt er. Røde heste. Man tænker, man kan se, når vejret er, er som det er, ikke? Altså ja. godt. Ja. Med, med stor sol, er, der er en voldsom trafik på havnen. Der er et voldsomt liv lige pludselig. Der er unge der står øh, i stævnen af en båd. Der er løssejlere, som pudser og gør ved, inden at de skal afsted øh, ud på, på de vilde våge. Man ved ikke, hvor de skal hen. Hvor er det smukt sagt? Vi kunne gå hen og spørge dem ad, men det har vi ikke tænkt os. Jeg, er jeg synes, du skulle gå hen og spørge ev. Hvad skal jeg? Hvor skal de hen? Og... Man kan ikke rigtig høre, hvad de siger. Prøv at sige noget igen, Anders. Nå, ikke. Det er bare Anders' mikrofon, der ikke virker. Vi skal lige herover høre. Hej, hvor skal I hen? Øh, vi bor, I bor her. Hvad med hende? Dem ude på båden, bor de også? Det er min veninde, hun kommer fra København. Hvorfor københavn, så hvornår sejler de hjem? Øh, det ved jeg ikke, hvis hun fire dage eller sådan noget. Okay, tak. Det er, det er, hun boede her, men de andre, de bor i København, Anders, og de det hjem om fire dage. Så tal i orden Vox Pop, og så tilbage til basen, hvor vi nu er inde i studiet igen. Ja, altså studier og studie. Vi sidder jo i, en, øh, i et lille telt her på øh, havnen. Hvor er morgan -løbet jo, må jeg have lov til at sige, at ved at tage sin fart nu. Ja, det kan der man nok komme er lige nogen, og det glemte jeg at spørge Jørgen om før. Ja. Der er en, øh, nogle af bilerne er hans for venstre styret. jeg siger, at hans var den flotteste. Nu er der lige kommet en, der er lidt mere produktfarvet, som jo altså er højre styret. Og så går jeg ud fra, at det er måske en mere original vogn. Ja, men er det et handicap i løbet? Det kunne jeg også have spurgt om. Og ikke mindst så er der altså kommet en lille hvid. der hedder den? En lille hvid nettohund. Er det en kerntegne? Ja, det er den. den her hund har sådan en lille ladermotorhjem, som den har fået på. Og ligner ja. totalt noget fra en reklamefilm. Og ja. det vil man også kunne se på vores hjemmeside, når Konrad er færdig med at læse dagens ekstrablad. Og han har lagt det op på hjemmesiden. Ikke ekstrabladet op på hjemmesiden, men billedet altså billede af, af kæntæger. på, op på siden, har ikke skidt i bukserne i øjeblikket. Det har den ikke. Vi har jo haft tilbagegående emner, og det de, handler om de, kunst. Det handler om øh, lokalkunsten. Det handler om noget af det, man, øh, man kan se i byen. Anders ja. vi har bygget lære eller med lære. Vi har lavet noget lære. Du har lavet fuglebade. Ja, og du har vakt øh, på hende, der lavede det. Det er rigtigt. Og øh, så, har, øh, så har vi lavet så har vi lavet spændende ting i glas på samme sø. Vi malede et krus. Ja, nej, det var ikke i glas, det var fangse. Ja. Det var fangse. Ja, det var fangse. Ja, og og øh, det fulgte vi op i Svendborg med noget som, øh, som jo allerede i, i dag står som et ikon i radiohistorien. Altså store Rigtigt. Ja. Vi har besøg af Nils som er som er glaspuster. Blæser. Blæser. Glaspuster blæser. Øhm, han lever af det. det han laver af ikke andet. Det er det eneste, han laver, og det er at lave kunst. Han har et kunststykke med, ja, men Jeg har i mine uh, 40 år som menneske set så prægtigt et glasværk, som det, der står på bordet foran os nu. Og det vender vi tilbage til efter et lille stykke musik, for det her er jo musikradio. Det var I, Iman, som optræder på årets Skanderborg her med nummeret I Love Them hos og nu kører den sidste Morgan-bil fra havnen. Og morgan er nu officielt sat i gang. Øhm, hunde, folk, mennesker kører afsted i deres magnet, der er et stykke køretøj igennem Norge. er på hvad, Anders? Altså. En kussemagnet. Er, er det, jeg ved, det er et groft ord, eller det er et stærkt ord at høre i radioen, når sidder på en radio og spiser morgenmad med familien i et sommerhus, nu man har lejet øh, på Lolland Falster. Og der bliver sagt kusse magnet Men det er det Det med er fantastiske køretøjer ja, det er. Vi aftaler Man kan bare også. Vi siger det ikke mere For nu har I sagt det tre gange ja. Til gengæld vil jeg gerne sige Velkommen til dig Niels Christian Olsen Du er glasbooster Og har din forretning her i Skagen Og du har taget den her med Som jo hvis jeg skal prøve at beskrive den, er en halv meter høj. Det er en ekstremt stor vase. Den vejer 10-15 kilo. Og er lavet i det, der hedder sådan, øh, gennemsigtigt øh, glas. Grønt, grønt glas. Eller hvad man Klar skal glas, sige. glas man det. Klart glas, ja. Klart glas. Det er uh, gældbrugsglas. Det er gamle kæstoflasker og silikaglas der er smeltet om. Og det får den der lidt det grønlige farve, som du kan se havet. Den har også den der farve der. Også. Og det gør, at tingene det bliver sådan, tilnærmet. Det bliver vindeligt at have mere at gøre, Hvorimod krystal, det bliver sådan noget rådt noget, ikke? sådan noget blåt, koldt, her det er det varmt, ikke? Øh, men altså, er der noget med indholdet, der har været i de glas, der gør, at det giver farven? Det er den kvalitet, som man bruger, når man laver glas og ketchupflasker og alle de der ting, og den er sådan lidt grønlig, og det er simpelthen på grund af det er sand, man bruger til at smelte det glas i. Det er ikke så rent som når det er et øh, glas til et optik eller briller eller alle de der ting, ikke? Nu snakkede vi om før, at der, man, man kan jo godt se, at der er nogle enkle revner i den. Øh, og du sagde, at, øh, at den simpelthen med tiden vil give sig noget mere. Fordi, er det ikke, fordi glas er så stor arbejder, eller? Det er sådan en, øh, Når det er så stort, det, det er i hvert fald omkring tre gange så stort, hvad der er normalt for glas, der er lavet i hånden. Ikke? Okay. Eller i munden, eller hvad man skal sige. Ikke? Øh, øh, så derfor er der nogle problemer med afspændingen, men jeg har fundet den. Men, men det er et, undskyld, jeg bare siger jeg bare som betragter, jeg står lidt væk fra selve seancen her, og kan betragte den på den afstand, den bør betragtes, det er et pragtværk. Nils, det er det. Men, men, det er men, et værk. Man ser jo det er jo ikke bare et glas, det er jo, det er jo glas i bevægelse jeg ser her. Hvad kan man bruge den til? Hvad tænker du på, at man kan, kan sætte tørre blomster i den, hvis du vil? Jeg altså. tænkte, er det en vase. Hvad er den tænkt som, da du krævede den? Den er tænkt som et billede af en tur, jeg lige har været på op på Island, hvor jeg har været rundt med min familie og se alle de der vandfald. Så familien, de gad simpelthen ikke se flere vandfald til sidst. Det blev for meget for den. Men det, jeg kom med hjem deroppe fra, det er det her. Det er det, der står her. Det er, hvordan de vandfald de bruser ned. Ikke? Og skulde for som smider 9 millioner liter i minutter. Ikke? Og så virkelig siger af i ører. Men altså nu, når du så siger, at den jo slår sådan nogle revner, og den, og den jo står og giver sig, så vil den jo på et tidspunkt falde fra hinanden. Er det, kan der overhovedet lade sig gøre at lave en, som vil holde for evigt, eller, ja, eller selvfølgelig. har den sådan en? Selvfølgelig. Altså som kunstner, man kaster sig ud i sådan noget, så man skal jo ud og eksperimentere og prøve nogle ting. Og det er jo klart, at det går galt her på, på nogle, nogle af de første steppe også. Men altså... Det er altid lykkes for mig på samme måde med hummelbien. Den ved simpelthen ikke, at den kan flyve. Eller? Og det blæser altså bare på det hele. Jamen, jeg kunne så godt tænke mig at vide noget nu, når du siger det, ikke? Øh, øh, Fordi at din titel, hvis du havde et visitkort, så står der... Det gør du så ikke på det. Glas, men det, puster, blæser. Glas, puster, blæser. Står der rent faktisk på dit visitkort? Jeg gentager lige, glas, puster, blæser. Ja, det er simpelthen sådan et ordkløveri. Altså øh, klart glas og sådan nogle ting. Ikke? Altså, hvad hedder det? Ikke? Også hedder det ikke Puster eller blæser. Og det er der sådan en almindelig forvirring om. Så jeg tænkte på, øh, hverken kunstner eller alt det der, vel? Mm. Har vi en titel her, der virkelig dækker noget af det, jeg står for? Det den her er jo hverken pustet eller, bl eller blæst? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er en helt anden teknik, den her, også, som uh, pizza Han faktisk har opfundet. Jeg, også. jeg tager simpelthen en kæmpe stor plade eller flydende glas ud på en stor plade, og så ruller jeg med sådan en enorm stor øh, øh, i trææ, og så en står ud, og så hælder jeg op på sådan nogle store søjler og rykker i det med sådan nogle nye vand, der jeg har sådan noget kævler, kævler, noget, som virkelig kan, jeg kan holde ved glaset, men ikke ret længe, kun hiver i altså. så er den der. Det er jo farligt, for fanden ellers, det er jo farligt det her. Ja, pissefarligt, det er skide sjovt. Jeg tænkte på, Anders Lundgiv, du ikke over og prøver at holde den en gang, så kunne Conrad jo, Konrad jo uh, tage et billede. Altså, ja, over, men, men altså det repræsenterer jo også uh, en, en, en værdi, det skal måske lige have med. Hvad vil den, hvad vil den her koste, øh, hvis, jeg skulle, øh, hvis jeg skulle købe sådan en med hjemme her fra Skagen? Jamen, jeg tror, at det er dig, så omkring 4.000 kroner. 4.000 kroner? Ja, sådan der omkring, ikke? Det tror jeg. Så er jeg vil være venlig ved at... Okay, men, øh, men, øh, men altså, hvor mange af dem her sælger du sådan cirka om ugen, tror du? <laughs> det er ikke noget, der sker hver uge, det der, det er det ikke, men øh, der har været, øh, de mindre, de kører jo enormt godt, ikke? Ja. dem til en lille buket øh, blomster og sådan noget, ikke? men her er vi jo oppe i noget, der er meget stort til Dunhammer eller sådan noget, den der stil, ikke? Og det, det er noget, der rykker. Og det jeg er Anders, inden for Ar glasbranchen, altså. Niels, du står Anders Lund med den herude, og, og hvor tung er den? Hvad tung siger du, den er? Jamen, han ser allerede ud til at være lidt træt, synes jeg. Altså, hvad føles det som, Anders? Hvad føles det som, at den vejer? Den er dejlig, hvordan den er. Jeg vil sige, at den er oppe i en 16, 17, 18 kilo eller sådan noget mere. Holder den nu op. Det eneste problem er, at den har lidt... lang. Øyyyyy! Ej, Niels? Jeg synes, vi tager et stykke musik, og så øh, ringer vi lige hjem til København og hører. Hvad, hvad vil det have hvad, hvad stået i? Hvad, nu. Hvad, hvad kostede den her, da den, da den levede? Ja, men altså, prisen til jer, det var der omkring, tror jeg. Men øh, altså, det er jo klassisk historie. Det kan heldigvis gå i stykker. Man har lavet glas i 2.000 år, og hvis der var noget af det, der ikke var gået i stykker, så var vi ved at drukne i glas jo. Niels, hvorfor havde jeg ikke dig som skolelærer? Prøv her, vi har smadret noget af din kunst. Du sidder og er glad og siger, at det er fantastisk. men det er jo fordi, at det at lave det her, det er jo indeni i en. Og det er der, det kommer fra. Og det er det, der er spændende ved processen. Det der, det var jo bare en vase. Niels, Christian, Olsen, tak fordi, at, Olsen, tak fordi, at, at du vil komme ned. Og vi er af det der, Anders, han er væk nu. Og det er vi glade for. <laughs> hallo, hallo. God sommer. Vi har stadigvæk i det gamle posthus Ja, det der netop er på udspillet sig på havnen her foran parkhuset, det er Anders Lund Madsen holder et uh, kunstværk, som koster et sted mellem 4.000 og 60.000 kroner, som du taber, som Niels har lavet. Du rammer ikke nok med, at, at du taber dette kunststykke, vel Anders? Nej, desværre er det sådan, at så er det sådan, så sådan, så sådan så ude i mine hænder, kan man jo sige. Og så ja, det er det jo i den grad. Ja, så er der et stykke glas, som springer op fra selve knusningen og omkring 20 meter væk, hvor det perforerer skinnebinet på en videre herre. Meget charmerende ung mand, som heldigvis kun får en lille skade, som han vælger at tilgive Danmarks Radio. Rent erstatningsmæssigt. Men det, jeg bare spørger om, ikke, det er, at nu, ligger, nu har vi godt nok prøvet at fejle op og skåle op, men der ligger jo glaskor ud over hele havnen, ikke? De der morgan -biler, som yeah. kører det der løb, som kommer ind om lidt, har de, øh, kan de høre på i ja, ja, Morgan? Nej, nej, der var nemlig ikke radio, at det gode er, at de kommer først tilbage kl. 17. Nå, perfekt det. Så er jo Monkey Business, der, monkey business der, sender. der sender. Og faktisk har vi fået en mail fra en lytter, som skriver, nu ved jeg ikke, hvem der modtager den her mail, øh, men jeg vil blot sige, at der inden kl. 12 kommer en lille pakke æske til drengene fra Monkey Business. Sorry, den er ikke til jer i de sprøde heste. Men det kunne kun blive leveret i jeres sendetid. Den må ikke åbnes før klokken 15. Mm. Og skal nok stilles koldt. He he. Eller tak for et godt program. He he. Det er fra den hemmelige. Og nej. Man kan ikke bare sende en pakke Nej, til os. Kan. Hvis der bare var kommet en pakke, der stod Monkey Business til, så er vi da sat et sted. Ja. Men når man skriver sådan en mail, ja. så hvis du er fraktmand, kører i Skagens område, er på vej med en pakke til pakkehuset, lige foran, eller der hvor vi sidder, ja. pas på så kan vi sige, pas på glaskårene, som nummer et, ja. Ja. ja. Og så kan vi også sige, uh, skynd dig lidt med pakken. Ja. Vi er færdige kl. 12 med at sende, og vi vil ja. gerne åbne denne pakke ja. inden kl. Og så er vi her ved at så kan uh, du, Signe, være Adam Duvå Hall. Ja, det jeg glæde til. Så er jeg også. Der er 100, øh, de 100 mest sexede mænd i verden Ja, det var da egentlig sjovt Du lige nævner det Fordi, fordi det er Adam Duvog Han er jo i et øh, dameblad ja. I den her uge Woman, jo Jeg ved det ikke, jeg har ikke læst det Jeg har kun hørt det han blevet, han er, Og det er jo der, hvor man kan stemme Er det ikke rigtigt, Anders Breinhardt? På nettet kan man gå ind og stemme og har vi Adam stemmer rigtig, rigtig mange gange, så, så kan man faktisk selv komme op på listen, og det Og jeg I. skal lige sige, hvis man ikke ved, hvordan Adam Duvohal ser ud, så er det ham fra licensreklamerne, som siger, hvad skal stave du for dig? Skal jeg uh, prøve at lave en hurtig voks på ham yeah. og høre, om folk vil stemme på uh, Adam Hald. Ja, yeah. det synes jeg er en god voks på behagten. Uh, der, der, der holder en fod af her, her på hans uh, Honda. Goddag, hvad hedder du? Han vil ikke være med. Han vil altså ikke stemme på uh, Adam Duvohal. ja vi kan spørge om, uh, din bror, Peter Lund Madsen, som er vores huslæge, han vil uh, stemme uh, på Adam. Serveringen er, vi kan lige spørge serveringen. Hej. Uh, ja. Hej. Vil du stemme hey. på, uh, Peter, øjeblik. Peter, lidt, skal lige spørge serveringen Vil du stemme på Adam Duhal, som en af de, uh, de mest 106 mænd i verden? Han er lækker, men jeg ved ikke helt, om han ryger helt op. Det, det tror jeg ikke. Hvilken placering? 15. Sådan, det bliver en glad for at høre. Så er der alligevel 2,9999 øh, milliarder mænd, der er bag ved Adam Men nok om det, vi skal nu fra Adam Duvåhal Og til et stykke musik, efter vi skal have øh, et i hvert fald, telefonisk besøg fra min bedre halvdel min og Peter, og Peter, du er der stadigvæk, ikke? Peter, bliv hængende Kan du lave en hurtig teaser? Du har 10 sekunder til at sige Uden at du alligevel siger, hvad det er Kan du sige, hvad er det, om handler om? Jamen jeg ved ikke om det skal være den ene eller den anden Jeg har to sygdomme mm. Og mens musikken spiller vil jeg vælge den ene af de to Tak uh, mig vel The yeah. Sandman og Five Minutes Past Loneliness Undskyld sine. Det går ikke noget Velkommen til dig Peter Lund Madsen Tak skal du have sagt. Og var det godt putt velkommen Ja, nok sinds tak Peter, hvorhen <laughs> er du i verden? Vi er på Sejøø Du er på Sejøø På sommerferie. Ja. Det er sommerferie. Stadigvæk. Og solen skinner. No, Stadigvæk. No. Er det? det er jo solskinsøg. Ja, ja, ja. Og hun har helbredet det hos hele familien? Helbreddet hos hele familien har det godt. Men der er i Skagen en sygdom? Mm. Ja. Og jeg ved, at der har, været, der har været to sygdomme, der har været oppe, og du har nu besluttet dig. Jeg ved, jeg råd til at tage den meget, meget farlige sygdom. Pølseforgiftning. Og pølseforgiftning? Ja. Det, det må vi have en forklaring på Pølseforgiftning siger man så Hvad er nu det og hvad har det med skagen at gøre Pølseforgiftning de er en sygdom man får Når man er blevet forgiftet med verdens stærkeste giftstof Verdens stærkeste giftstof produceres af nogle bakterier Der bor nede i gamle fisk og gamle pølser Altså når du mener pølser Mener du så dem fra Stefford Eller dem der kommer ud den anden vej jeg mener, selvom det er næsten nej, jeg mener, at det er dem, der forebærer. Men der er ikke pølseforgiftning, hvis det pølser. Men det er den slags pølser. Okay. Hvis man ikke har vasket sænker, hvis der er kommet noget jord, hvis der er kommet nogle specielle bakterier ind, i sådan en pølse, eller sådan en fisk, inden den er kommet ned i gruppen, så ligger de dernede og formerer sig og danner botulinus som er verdens giftigste, øh, verdens giftigste giftstof. Peter, øh, det ved du jo godt, for du var med os i studiet Svendborg. Vi har nogle højtalere, som så kører ud over det sted, hvor vi sender ikke, til folk. Vi sender et spisested. Ja. Så nok er at spisning, og man kan sige det sådan, indtagelse af mad stoppet. Det er, men... men det de, de, de kan jeg godt forstå. Men den her sygdom, den er heldigvis meget, meget sjælden. Okay. Den viser sig ved, så ved man det, at alle... Krokkens muskler lans. Så man er helt slap? Så jeg kan man ikke trække været, så dør man. Når. Hvor tit forekommer den her sygdom så? I gamle dage var det jo selvfølgelig noget halvdelen af landets befolkning døde af, men nu om dagen er det heldigvis meget sjældent, fordi vi har lært at vaske fingre og koge vores dødevarer, og vi renser dåserne, inden vi putter fisk Og også fordi, at man har indført smiley-systemet, og det ikke korrekt. <laughs> vi har et så smiljære, meget takket. Ja. Og jeg vil sige, hvis der har været et sted med kølesforgiftning, altså hvor der er nogen, der døde efter at spise der sted, så er der det, der kalder en oversuger smiley. Ja, de er meget sjældent. Det er, nu, det er, ja, ja, det er, er svært. Ja, ja. Den er så sur, så mundvinen hænger udenfor for cirklen. Er det ikke korrekt? Det er fuldstændig korrekt. Men Peter, nu er der jo helt sikkert mange mennesker, som, øh, som, øh, som tænker, puh, bare jeg ikke får den sygdom. Ja. Og specielt når man sidder i skagen, kan man jo ikke lade være med at tænke på, hvad er det lige præcis det her med skagen at gøre? For er der meget af den sygdom her, eller hvordan? Nej, Gud, det der det her med skagen at gøre, det er jo skagen. Skagen, det er fisk, det er sol, det er sommer, men først og fremmest er det fisk. Frisk fisk. Mm. I gamle dage, hvor fisken ikke var frisk, der puttede man en ny doser og der kom nogle gange sådan lidt af det her med, at det hele var ikke godt ordentligt og sådan noget der. Og derfor i gamle dage, i gamle dage, var der nogle gange nogen, der fælgte pøl. En lille bit på fælgte op på skagen. Men ikke det, nu det, om dagen. Men ikke nu om dagen. Lad os en syv tommer pæl igennem det. Det er kun noget, der foregik i gamle dage, gamle eller den. nu om dagen, nede i, de nede i det varme land. hvad er det, man gør? Hvad er det, din all-time favorite råd er? Kom lige med det. Det er, vask dine hænder, og lav din opvask i orden. Det er ikke det, sådan lyder det altså ikke Peter. Det er ikke det, der ja, Det er ikke ja, det. Er rengerod, det er selvfølgelig, hvad vi før, under og efter det forret. Tak Peter, det er vi glad for. Jeg skal bare lige høre til tilgangen. Hvad er det for noget med, at øh, mænd jo er det ikke gider at passe børn? Det kunne jeg læse i eksterbladet, hvad at lege? Det hørte jeg fra min bedste ven Søren i går, at, at det stod, jeg havde citeret identificeret for det var for det passer altså ikke. Det er en sommeropstramning fra Ekstrabladets side, men elsker at lege med deres børn. Selvfølgelig gør de det. Ja, selvfølgelig gør de måske ikke. på ekstrabladet. Peter, i næste uge er det sidste uge, at du er vores huslæge, ikke? Jo, og jeg, jeg vil ikke sige, at jeg glæder mig, men det bliver, jeg glæder mig, men det bliver med ved imod. Mm. Og øh, kan du øh, tease kort? Der er nu der 17 sekunder. Hvor er det, der? Er Skanderborg. Skanderborg. Åh, Skanderborg. Oh, Skanderborg, det er en af de mest spændende byer, hvad angår sygdomme. Der er så mange sygdomme i Skanderborg, der ikke findes andre steder, så jeg skal tilbage i de tykke bøger, før jeg overhovedet kan komme med forslag, men der er meget at Det Peter, god sommer. I lige mod. Farvel. Farvel. Farvel. Det var musik for dengang, at jeg var et ung menneske. Ja, yeah, det er at være stadig. Jo, jeg dig, men det var Eurythmics og There must be an angel talking to my heart. Anders, jeg er ked af det. Hvorfor? Fordi klumpe to er død. Ja, det ved jeg godt, men der er kommet en ny klumpe til... Ja, at det er sgu den, der er død. Jeg er død i går. Klumpe to er død. Den havde for mange indre kvistelser. Nej, det jo. var efter, den er blevet fanget. Det er jo på Nordsjømuseet, ikke? Ja, jeg ja. ja, ja. er en af de eneste danskere, der har mimet Nordsjømuseets brand fra en samling af folk ude på Nykøben Morgens i foråret. Vil du gøre det igen her? Hvor lang tid tager det? Det tager omkring en halv time, for det er en meget lang brand. Vi skal... ser efter slukningen, der er svær at mime. Ikke have mimet den, det kan jeg Nej, sige med samme. Men klumpe 2, som man nu havde fanget øh, her forleden, og alt var i hirtals henstod i jul, er nu til soven vendt, for klumpe 2 er død. Men er det ikke noget med, at da de fanget klumpe 2, og øh, de fik den og Det der er sket, det er, det er under selve fangsten. Ja. Fordi den er så stor. Mm. Men det er også en lille klumpe, tror jeg. det, altså, det ikke er ikke, at det tager retfærdiggørelsen stød. Men den vejede kun 12 kilo, ikke? Det var en lille, og det var en hundklumpe. Og den, hun var i sit livs aldersprødeste forår. Og men man kan klar. jo godt være en god klumpe, selvom man er en lille. Jo, jo men, men hører jeg, ja. hallo. Der den er meget anden meget 200 kilo klumpe. Et vejede 200 kilo. Ja, ja, men her meget en lille klumpe i forhold til de store klumpefisk Jeg har set nede i Barcelona's akvarium, hvor de havde klumpfisk op på 800 kilo, kammerat. Ja, men så er et klumpe 2 da også en lille i klumpe. Nej, den var i sit livs forår, Anders. Mm -hmm. den, havde, den havde ude i Nordsøen det gladeste lille liv. Havde man så... tænkt sig at sætte billetpriserne ned på museet, for, altså, fordi så er det 200 kilo, 12 kilo, 800 kilo? Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Jeg har aldrig hørt om nogen øh, på et museum i Jylland, der satte priserne ned. Man kan ringe til os nu på 73x20, 73x20 hvis man kunne tænke sig at deltage i lokalmesterquizzen. Det er jo quizzen, hvor man kan vinde, hvis man går videre til fredag. Billetter til den udsolgte Skanderborg Festival, som jo er den anden weekend i august. Der sender vi direkte fra torsdag og fredag, og med en lille ekstra udsendelse om lørdagen, kan vi godt sige. Det er en spændende lille overraskelse, hvis vi lader hænge i luften, der er ingen, der rigtig ved, hvad skal ske. Og dog. Men det er ligegyldigt. 70 ringer og tyker telefonnummeret. Ring ind og deltag i lokalmesterkvisten, hvor det er et spørgsmål om Skagen. Jeg skal lige sige, at dengang øh, vores gamle konge døde, ikke? Ja. 72. Ja. Der sagde Danmarks Radio, okay, vi tager programmet af og spiller et lille kammerkvartet, de henstod i noget skygge, og ja. så spiller man sørgemusik resten af. Ja. Det er åbenbart ikke noget, man bruger nu om dagen, når Klumpe 2 er død. Nej, det er det ikke. Men jeg synes godt, det næste ord, vi skal spille, kan være lidt nu måske, så vi går gå fra 25. ned til en 4, 4. del. Så er der et tryk på knappen. Ja, ja. Tryk ja. me, med du. Det, det, det er til Klumpe 2. Det er det. Sådan, Anders. Det er en fisk, mand. Det var kan lige Trick Me, øh, dedikeret til ære. Æret være dens minde, hendes minde, Klumpe 2. Men jeg må ja. sige, det kan godt være, at du synes, at nummeret var for glade, men jeg må sige, at øh, hvis man ved, hvordan Klumpe 2 så ud, mm. så var det på en måde lidt sjovt at forestille sig, at Klumpe 2 dansede ja. til den her sang. Hele vejen op til Fiskehæmmen. Jeg tror, der er nogle, øh, nogle, øh, nogle tegnefilmsmagere over på øh, Find Nemo, som er blevet inspireret af netop det her nummer, nummer og Klumpe sammen. Jeg synes, I pisser på en død fisk. Næh, nu vil vi gerne pisse på dig lidt. Eller... Fordi, jeg husker et indslag, da vi var på bånd... Hvis du tager tøjet af, så skal jeg... Jeg kan huske, det var et indslag, vi var på Bornholm. Og jeg, vi har også, også om det tidligere i dag. Men det var så godt. Ja. Du blev skræmt skr skr skr skr skr af to voksne mænd. Nej. Da du stod i en mørk ryge oven, Og de begyndte at åbne deres bukser. Nej, det, det gjorde de ikke. Og, det, og, det, og, det, og jeg var ikke skræmt. Og det var bare stemningen, der pludselig blev var meget varm. Og det er ikke noget... og, det, og du har selv været ung engang. Og du ved, når det hele pludselig bluser om ørerne. Ja, holde, man vågner med. Ja. Jeg tænkte på, at vi skal i gang også med indslaget, kan det kælles? Men hvorfor Så skal du? have den her sex-vinkel øh, nu, Jamen, æh, Det er fordi, at øh, vi har fået lavet os fortælle, at der er en garage i Gammelskagen, hvor kæmpe mennesker mødes. Ja, for Men. det kom jo faktisk, at vi i går startede indslaget. Nu må vi sige tak til Skagen Havns Fejlmaskine, ja. der netop har kørt forbi. Det er Volvo. Men vi, vi, vi, vi forsøgte at starte en i går, kan det kendes. Og så vi sige, ja, og nu kommer der en uh, turbus fra Skagen oh, ja. Kommune, det er Svang. fyldt med ældre mennesker. Nogle vinker, andre kan ikke vinke. De er ikke fysisk i stand til det. Hej, hej! Jo, yeah, okay. der er flere af dem, der ikke kan kigge ud. Men var der nogen af dem her, der var kendte? Nej, det var der ikke. Nej. Og ligesom i går, vi ikke kunne finde nogen kendte, til indslaget kan det kendes. Og så var der en mand, der høfligt henvendte sig i går og sagde, Jeg ved godt, hvor alle de kendte er i Skagen. Det er korrekt. De sidder i en garage. Ja, og jeg har så lavet senere jeg har researchet på dem. Ja. Og alle fortæller, at det er nogle ældre og kendte mænd. Det kunne være Per Viking måske. Vi ved det ikke. Du skal nu Anders ja, sætte dig ind i din og oh ja, tak til Volvo for den din Volvo ja. og køre ud til gammel Skagen og tjekke denne garage ud hvor der altså sidder nogle kendte mænd ja, jeg er klar. I, en, i en lukket garage. Men du prøver at lægge de der undertoner ind men det er vand på en gås. Jeg er, jeg, er, jeg, er, jeg, er, jeg kender ikke frygt Anders Breiner. Jeg glæder mig til jeg at det. At høre, Anders. Ikke men, frygt. Men, men jeg jeg spiser vil... folk som dig til morgen. Og... Jeg, glæder, jeg glæder mig at <laughs> høre. Og jeg vil sige en af dem der er derude. Ikke? Ja. Jeg, nu ved jeg jo, jeg ved, hvor glad du er for at drikke øl. Og der vil sige en af dem, som er ude i garagen, ja. det er en tandlæge, ja. som er kendt for at servere øl i venteværelset. Ja, så når man siger tandlæge, hvad er du tandlæge? Er det dig med det der elektriske bord? Nej, nej, det er mig med øllen i venteværelset, siger han så. Okay, jamen jeg er... Fadøl. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kender ikke til frygt. Nej, men hvis jeg siger, bring out the gimp... Og henleder opmærksomheden på Pulp Fiction. Så siger jeg god tur til dig, Anders Lund Madsen. Ja tak. Vi hører os ved ind i radioen. Ja, tager du bare den løbberstej med. Ja, tager løbe du, løbe du bare den med. med. Vi har fået af Skagen Kødeimport. <laughs> Sugarbabs, hørte du i de sprøde heste. Anders Lund Madsen er netop nu kørt på vej til den her garage. Og det er ikke fordi, jeg skal køre det over på et eller andet sygtigt, perversk sex-agtigt. Men jeg ved bare, hvordan han har det, når han står sammen med mange ældre og mænd. Ja, og der er jo ikke nogen tvivl om, at noget af det, Anders har bedst med, det er at møde nye mennesker, med fremmede mennesker ja. og være i omgivelser, hvor han aldrig har været. Ja, det er han knaldvild med. Hos telefonnummer 73 gange 20 vil du deltage i lokalmesterkvisen, Hovedpræmien, som vi giver væk på fredag. Det er altså billetter til den fuldstændig udsolgte Skanderborg Festival. Og øh, jeg kan kun sige, hvor skufferbevæs optræder? Skufferbevæs optræder, hvor er øh, pink optræder, iman optræder og øh, ikke mindst også Pet Boys optræder. Men noget af det største, der vil ske til Skanderborg Festivalen, det er om søndagen, Anders. Det er ret sind. Der er øh, Skanderborg Festivalen har 25 års jubilæum i år, og det, der sker søndag aften, det er, at man blandt andet gendanner One Two, ikke mindst danserkesteret kommer, og Kim Larsen kommer. Man spiller simpelthen hits. De største hits fra de sidste 25 år spiller man lørdag aften for bøgescenerne. Her er det musik. On Gringo og I Am Yesterday. 73x20 er nummeret. Ring nu og tilmeld dig lokalmesterquizzen, hvor det altså gælder billetter til Skanderborg Festival. Og ikke mindst dagens vinder ryger afsted med en dejlig, dejlig p pakke Nu er der P3-nyder med Sara Estan. Klokken er 11. Det, hører, er Via Satellit. Radio med franske direkte fra havnen i Skagen. Danmarks radio præsenterer stolt De Sprøde Heste. Anders Lundmassen, Sealing Vest, Arnes Regenhold er De Sprøde Heste. Og Anders Lundmassen er i øjeblikket på vej ud i, øh, i, en, i en garage, jeg vil lad os fortælle i Gammelsgaden, som jo ligger ca. 5-7 minutters kørsel herfra, hvor man øh, skal starte indslaget. Dagens udgave af indslaget der hedder Kan det Kendes? Okay. Og, det, og det er jo et indslag som har haft sin begyndelse lige siden uh, de sprøde heste begyndte at sende her i starten af sommer, hvor vi havde uh, Katte Grilles, ja. Så da vi kom til Samsø, nej, da vi kom til Bornholm, Katte Ryges. Så er vi kom til Samsø, Kan det... Kallitofles. Kallitofles. Nu er vi i Skagen, og det er jo altså Skagen, som er Mekheds centrummet for øhm, alle de øh, kendte for Hellerup og Kongelige, ja. som altså tager til Skagen. En til to gange eller to uger i løbet af en sæson, det er der, de kendte er. Vi er off-season, om man vil, i, i på, på kendtighedsbarometret. Men øh, det tror jeg måske kan ændre sig, fordi Andersen altså er på vej derude. Så mm. igen skal vi sige goddag til dig, Brian. Ja goddag. Og Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du ringer fra kolding. Ja. Du er vores lokalmester. Du er manden der gik videre i går i kvissen. Ja. På en lidt nem måde kan man godt sige, ikke? synes du? Ja, det synes ja jeg ja. lidt. Vi har en lyd igennem og det skal vi måske lige forklare hvad der var der sket i går. Vi har en lytter igennem som svarede forkert på et spørgsmål. Valmuljeren havde været der og så havde du så hørt rigtig, rigtige Kom du igennem, Brian? Det er nemlig rigtigt. Men øh, i dag der er der seks spørgsmål op. Til dig. det er et spørgsmål om skane? Ja. Kan du mal alle seks, så går du videre og vinder endnu en P3-pakke, går du videre og videre og videre videre til fredag, så er det dig, der har vundet to billetter til Skanderborg. Det er ikke sket. Det havde været smartere at lave det her trik på fredag. Ja, det, det havde det egentlig været. Men, ja, statistisk. Men til gengæld så vil jeg sige, så kan du blære dig endnu mere, hvis der du kommer til Skanderborg på fredag. Det er det selvfølgelig rigtigt. Til gengæld vil jeg så også lige øh, sige, kun for at stresse dig lidt, inden vi starter konkurrencen, et øjeblik at sige, der er ikke nogen, der er gået videre fra en tirsdag til en fredag. Nej, endnu. Godt, Nej. Brian. Det glæder mig at høre. Det er nemlig rigtigt, Brian. One night in heaven. One night in heaven. One du er, med os, ikke? Det, er ja. Det er godt, fordi nu skal vi nemlig starte quizzen. Vi hopper direkte på den. Ja. Du ringer for Kolding og ved en masse om skagen. Spørgsmål nummer et kommer her. På Sardinvej finder man en bistro, hvor kaffe slet ikke hedder kaffe, og rundstykkerne serveres med masser af tandsmør. Her kan man møde fiskere og andet godt folk og holde øje med livet på havnen. Men hvad hedder denne bistro? Hedder den A. Skibberstuen eller B. Kabysen? Den her er kabysen. Det er jo fuldstændig rigtigt, Brian. Her er spørgsmål nummer to. En tidligere nyhedsoplæser på TV-avisen har kastet sin kærlighed på Skagen og skrevet flere bøger om byen. Hvad hedder han? Er det A. Claus Jacobsen eller B. Geomets? Ja, det ved jeg ikke. Skud i togen. Det er Claus Jacobsen. Brian, det er også rigtigt. Det kører. Du det det var, det var ren held, det der, ikke? Det var ren held. Spørgsmål nummer 3. Når man opholder sig på havnen i Skagen, er det svært at komme udenom de fine røde fiskepakkhuse. Hvad er deres rigtige navn? Er det A. Dragsbækhusene, eller B. Bindespølhusene? Ja, det er Dragsbækhusene. Og det er dit endelige svar? Det er det her. Perian, røv og kugler, du, det var ikke rigtigt. Nej. Det er rigtigt, at det ikke var rigtigt. Ja. Perian, kan du have det godt i kolding? Ja, tak for du. Farvel. Farvel. Ja. Peter? Ja? Du er Ring for Aarhus. Det er korrekt. Du sidder i din bil. Ja. Du kører, ja. Ikke, du kører ikke mens du taler vel? Jo, lige nu der, men jeg kører lige ind til siden nu. Ja, og har du håndfri? Uh... Det er nu, du skal sige ja, no. det har jeg, men alligevel jeg. kører jeg ind til siden, ikke? Det er skulderen. Peter, hvilken bil så kører, du, kører du Opel Manta med meget brede, meget brede fælge? Ej, det er en varevogn, det her. Okay, så er du jo slet ikke til fejre i trafikken, jo. Nej, nu er jeg parkeret. Peter, du ringer forresten. Hvilke varer kører du med? Øh, Reservedele til biler. Godt, så, så ved du også alt om trafiksikkerhed. <laughs> altså, øh, få det rigtige svar, da det ikke var Dragsbækhusen. Hvad kunne det rigtige svar så være? Ja, nu faldt min telefon jo i i dengang, de der to valgmuligheder kom. Jamen, øh, det er jo rigtig ærgerligt, Peter. Lad os ja. sige det på den måde. Det er, det er lidt ærgerligt. Det, det må man sige. Ved så du hvad? Øh. Næste gang, du deltager i en radiokonkurrence, ja. så kør ind til siden. Ja. Så falder den ikke ud, jo. Det er jo det. Men heldigvis, Peter, er det ikke alle herinde i de sprøde heste, så er lige så ej, som så Anders Bregenholt. Så der er to <tryk> muligheder. Den ene er dragsbækhusene, og det andet er bindespølhusene. Og hvad er så det rigtige svar? Det er fuldstændig rigtigt. Peter, her er øh, spørgsmål nummer 4. Her om sommeren flokkes Lystbrød havnene i havnebassinerne her i Skagen. Men hvad koster det i døgnet for en sejlbåd på cirka 10 meter, som altså er 34 fod? Er det A cirka 140 kroner, eller B cirka 170 kroner? B 170 kroner. Peter? Ja? Det er ikke korrekt. Nå. det er der ikke nok af det. Mette, velkommen til programmet. Tak for det. Du sidder ikke i en bil imellem? Nej, det gør jeg ikke. Jeg står i en have. Hvad er det rigtige svar? Det er 140 kroner. Det er fuldstændig rigtigt. Vi spiller et stykke musik med dig, og så snakker vi videre og kvisser videre om et øjeblik. Det var jo det. Jonas Winke Leisner og Shirley, og jeg mener, at jeg kunne huske, at det er, hvorfor filmen været den eneste ene. Det er fuldstændig korrekt. Og så Susanne Biers pragtfilm. Sådan. Don't look for love. Mette, velkommen til, tilbage til programmet. <laughs> tak for det. Mette, du er 32. I Hvor er du så henne nu? Jamen, nu er jeg i Vandløse i øh, København. Nå. Så jeg, jeg er fraføtter. Okay, og hvad laver, du i hvad laver du i Vandløse? Jamen, jeg laver fotografi. Og, og det er jo noget specielt for, for, for... Det er det, du kalder kunstfotografi, ikke? Jamen, det er det. Forklar nærmere. Jamen, øh, når man ikke laver kommersial fotografi, så kan man gå ud og fotografere nogle sten og noget vand og noget. Og så kan det blive det kunstfotografi. Og, det er det er det, du lever af? Ej, det er det ikke, det. det kan man ikke rigtig leve af, men, men det er sjovt. Hvad laver du så? det Hvad laver du til med? Jamen, så arbejder jeg i en fotopretning, hvor jeg laver øh, portrætter og kopier og står Så det står lidt mørkere. Godt. Vi skal i gang med quiz'en, og uh, du svarede rigtigt på før, at uh, det koster ca. 140 kroner. Uh, eller, det koster 140 kroner for en sejlbåd på ca. 10 meter 34 fod, som ligger her i havne mm. på, ved Havnekejn. Ja. Yeah. Spørgsmål nummer 5 kommer her. En dansk statsminister havde sit sommerhus ved skiveren, der ligger syd for Skagen. Men hvem var det? Var det A. Torvalds Dagning, eller var det B. Jens Otto Krav? <laughs> øh, godt, så det er et par dage siden. Ja. Øh, Jens Otto Krav? Det er fuldstændig rigtigt, det. Spørgsmål nummer 6, det sidste spørgsmål, hvis du svarer rigtigt, som redder dig en P3-pakke. Og dagens titel som lokalmester kommer her. Danmarks nordligste kunstmuseum hedder Grenen Kunstmuseum. Her kan man møde en aldrende kunstmaler og museumsinspektør, som lever under for sit museum. Hvad hedder manden med tilnavnet Skagens Hvide Kæmpe? Heder han A. Axel Lind eller B. Paul Gerners? Han hedder Axel Lind. Mette. Ja? Det er det, vi i radtidsspråget kalder en fanfare. Okay. Og det betyder, at du har vundet. Fantastisk. Og vil du have været til med det? Tak. Du har været så heldig at redde dig en dejlig, dejlig p t shirt en dejlig, dejlig P3-kige, hænger, hedder det det, sådan noget, man kan hænge om hovedet, så hænger nøglen, nøglering. Og ikke mindst også albumet p 3 der hedder Uangålige med en masse numre, som har været ugens Uangålige på P3. Og ikke mindst, så har du vundet titlen som dagens lokalmester, og hvis du klarer dig igennem hele ugen, så har du altså vundet på fredag to billetter til Skanderborg festivalen. Jamen, det er jo stort. Vi ringes ved i morgen, ikke? Helt sødt. Få vel. Hej igen. On the Bas Lerman og noget, hvad der hedder sunscreen. Kan det kendes? Kan det kendes, sine? Kan det det? Kan Æ, det ikke? Jeg, jeg kunne ikke kende noget i går, men spørgsmålet er nu, om Anders Lund kan kendes. Eller ikke om han kan kendes, men om han kan kende nogen. Anders, du øh, befinder dig i Gammelsbøden. Er du kørt ud? Det er korrekt. Til en garage. Det er også øh, relativt korrekt. Jeg skal lige inden, fordi altså, nu taler kæmpe, ikke? Så har jeg jo ham der, der, sagt, der har Jeg har jo interviewet, ikke? Ja. Det er verdens mest kendte bibelinstruktør, Bas Løhmann, der synger der. Et nummer, han er stjålet fra en har i lige meget. Men han sagde mig noget omkring kendte, som er meget løbt, når vi udtaler en slag om kendte der. Han sagde til mig, Anders, jeg har talt med venner, der er kendte. Jeg har talt med kongen over hele verden. Jeg har talt med de rigeste mennesker i hele verden. Der er så mange af de kendte, der er mine venner. Nicole Kidman, han kunne blive ved. Og der er én ting, alle kendte, de leder efter. Og så så jeg så med frem og se, hvad er det, Bas? Hvad er det, alle kendte og kongelige og rige i hele verden leder efter? Så så han mig ind i øjnene og sagde kærlighed. Og har du så det... fundet det nu? Har du fundet kærligheden i form af en garage i Gammelskagen, hvor nogle ældre mænd, muligvis per viking, vi ved det ikke, sidder der er en tandlæge som jo praler og reklamerer med, at han er manden, som har fadøl i hans venteværelse. Har du mødt den kendte? Jeg vil sige relativt... Øh, nej, ikke nu. Jeg gør det. Jeg krydser selve højens vej, som fører over til øh, garagen. Og det umiddelbare øh, billede, jeg ser, er, at der ikke er nogen garage. Jeg ser nu, at jeg er ind i, i øh, haven her og øh, går nu hen mod. Og nu ser jeg, at der faktisk er en nedsukket garage, øh, som, er, som er leveret ind under huset. Og jeg går nu ned i selve garagen for at se, om der er om der er folk. Og det er syn, der møder mig, Anders. Det er et syn, som du vil kunne fortælle at dine børn og sige, du kender ham, der så ned i garagen på Højens Hvad ser du, min ven? Hvad ser, jeg ser du? Jeg ser så meget, der er så mange synssygtryk, der vælter ind i mine øjne, at jeg kan ikke, ikke fastholde dem alle uden et stykke musik imellem. Jeg kan sige, at jeg ser mange mænd. Jeg ser træsko, og jeg ser også et par pipsnader. Og jeg, jeg ser, og, og jeg ser ting, som jeg ikke må sige i radioen. er du Per Vipen? Noget, der har været, tænkt vi Det vil jeg ikke. Jeg skal have noget musik, før jeg kan samle mig igen. Så kommer vi tilbage her til. Musikken kører nu, Anders. Musikken ja. kører nu. The crowded House Det er Don't Dream, It's Over. Det er der Det er Crowded House og oh Don't Dream, It's Over. Vi stiller nu om til øh, garagen. Eller måske umiddelbart lidt uden for garagen. I udkant af garagen er du, Anders? ja. Jeg har ca. 40 cm inde i græken. Jeg sidder på en blå stol. Ja. Og en dejlig du... stol. Jeg har en frektell i den jeg har fjæk, <h launches> ja, er revulget på for en delen. Er det jo sjovt? Hvad hedder det? <hællet> Jamen hvor hvis du siger revulget på en delen? Ja, altså, kan du sige det igen så? Jeg har fået revulget på en delen. Sådan. Er, øh, er der nogen kendte til stedet? Det er det ene sted gå ud på. Ja. Vi ja. uh, uh, uh, uh, uh, er sige tak for at være kommet til hr. Uh, <hællet> til hvem? Til Til hvem? Til Misteren. Ah uvedt. Ja, det du hørte der. det var et svar fra enhaver af deris. Det er skæring, som Jeg Det er i en spørgesituation. at de skal have en borgmester. det er ingen. Det er fremmest Det er programskær. Det er for rester, er fandt. Det er toorister, og er på det må. er det Det, jeg hører her er. Anders, æh, kan du oversætte, hvad det er, der bliver sagt. Jamen, jeg har ingen idé om det. Jeg prøver ikke at spørge ind til, til konteksten af... Ja. Har de, har de drukket mange øl, eller hvad? <laughs> ja, det tror jeg. Okay, fint nok. Det, det er det også lige meget. Skal jeg spørge om Pia Viking? Ja, prøv det. Okay. Ja? Har, har du mødt Pia Viking? Nej, jeg er selv, at jeg har mødt Men han var hernede i Gammelskaden i går. Er der nogen her i, det her, i den her garage, der har mødt Peter Viking i øle? at der bliver rystet på uden hele vejen rundt. er Viking, lille fyr, bakkenbarter, Jeg at det kommet over indenfor meget tid. Andre kendte, har der været kendte i garagen nogensinde? Mads af fin folk. Um, der snakker købt. Det har endnu <laughs> sjovt, hva? Ja, jeg er så tæt på for nogle år, de ja, det at få nogen over nakken i øjeblikket, så prøv at køre den der mobil de her, de hører jo også ret det herude, ikke Anders? Anders? Det er jo ikke sådan, du kan Anders, ikke tale ind i ørne for mig, og så regne med, at de kører det herude. Anders lød at du vil sige, det er eftermiddel, ligesom bare for at være lidt mere københavn der? Det kan jeg godt, det Okay. Men har de, sammen med at spørge, at dem fru, har de nogensinde rejst og set nogen, der virker kendte? Der. Nej, øh, jeg er ikke ja. så tit, her. De er ikke så tit henne. Nå, du er ikke så tit her. Jeg spørger videre, har, har du været her tit? Nej. Sådan, er Du kan ikke række den samme angstfornemmelse som jeg har lige nu. Nej. Her hyggelig her hertjæl. Her er hyggelig hertjæl, det her er. Slå det igen. Har de været i... Jeg er nu henvend, ved mand, der dybest inde i garage'en, hvor solen kun sjældent dør ind. Du gør nu ind. Har de været i... Det er hele manden, får jeg nu at vide. Foranværende købmand. Ja. Ja. Øh, øh. Hvornår hilser branchen i gammelskagen? Han er fin. Meget fin. Og der er mange og der er syge. Er jo ikke alene bare jo, men andre der er også ja. Ander? Æ, Anders. Anders, hvis man en stykke musik, og så synes jeg en hesten er, at du skal blive lidt derude lige nu, ja, men det, for det går det, jo rigtig godt. Det, og, jeg og, det, og, det, og det er nogle yderst yderst snakse af de mennesker. Du er du er i Åh, oh, men tydeligt hører du nyd. Ja. Yeah. Yeah. Lige hvor yeah. du er. Svoren lige hørte vi. Uh, for sidste gang, så vi tilbage til... Uh til, til garagen, hvor Anders Lohen Madsen befinder sig. Og vi har da også at der faktisk har været flere kendte til stede end, end en på Viking og øh, den selvbestandte borgmester. Er det korrekt, Anders? Det er korrekt. Jeg har, øh, har sagen nu, øh, og der er, der er været her for, ved. Og der skal vi nok få vores unge lytte at sige i går, at han var med noget, der hedder Kanal 22 en gang, som var noget i kan man man han, hvad siger du? Kan man Kan at han var datidens svar på Jesdorf Jens Petersen? Ja, det kan man sagtens sige. Og han har altså været her for ved. Okay. Er, det, er det noget? Jeg sidder lidt, så er meget bedre nu. Jamen, fortsæt bare. Okay, jeg vil lige spørge, øh, grad Æ, du sagde, at i august kommer der mere. Der, der er mere liv, har der, der Københavnus-Snapperne, som jeg ved, ikke høj? Det er De har altså flere penge med Okay. Har københavnus er der er i september. Ja. Og, og, og, og. ja, de, de blærer i sanden med dem. Nej, og det er nemlig så, de er nemlig, der er rigtig rigtig vildt af, når de har været i månede generationer. De bliver sig ikke med deres penge, det er ikke korrekt. Nej, om på det. Og hvilke typer er der kommer? til dem? Det er nok dem, og øh, det er faktisk de Mange Mange af dem, de er de det Hvad kan du Nej. Nej, fandme Det gør man fuldt Anders og sine, som du, som ikke må fornemme jer, så er der også er, i USA. Ja, men jeg synes også, at jeg fornemmer, at det er på tide, at du kommer hjem derfra. Ja, tak. Og jeg skal også at jeg tror ikke til noget med nærmest, hvem har været her og hvem har ikke været her, men jeg kan bare sige, at der er altså en herre, der bliver udnævnt til professor, som søgte efter en af garagen efterfølgende. Der foregår ting her, Anders. Anders, kan du ikke bare komme ud af den garage og sted nu? Ja. ja, tak. Væk, væk derfra. Jeg gik ikke i, hvem det sidste gang, du ind til, til mig. Og hvad? Er du sagde i for, nu vil vi for sidste gang går ud til garagen. Ja, ja, det er hver sidste gang, men nu skal du hjem. Kan jeg jeg du sige et stykke musik? Ja, du skal bare nej, det kan du, du skal væk derfra nu. Okay. Du kan godt ønske et stykke musik, men så skal det bare sige jo. Jeg vil godt ønske det. Okay. okay. Since all 1999. Øh, Udgang det er, øh, vi kan tillade at kalde det et indslag, vi havde med Anders Lund Madsen ude i garagen. Det er jo, at øh... Du har skrækket sig. over musikken, for den er så høj i mine, i mine ører. Hvad hedder det øh... Jeg vil også forvirre nu. Undskyld. De kunne ikke kendes, er det ikke det, vi bliver enige om? Jo, for det, der var ikke det var Og jeg skal ikke sige, at dem, der sidder derude, de har dørget for meget øl. Jeg kan bare Nej. sige, at når man føler sig, at du er professoren i dag. Ja Så øh, er det ikke rigtig Det er Nej. ikke rigtig godt Og Anders... jeg ved ikke om der har nogle skumpe bagtanker Med at få Anders ud den garage Men jeg synes det virkede som om De var glade for at han skulle blive der Og allerede det, det gør mig utrygt Vi ved ikke om det er lukket bordet Nej Jeg, jeg håber en... han har sig på vej hjem ja. For han er, fået... jo, han, er jo, øh, han er jo ikke så høj Og så er han jo lidt halvlanghåret Så, så, øh, så hvis man har fået til pas mange øl Så kan man måske godt tro han er en tøs Ja Og det jeg tror jeg også de mænd derude Som sad meget lidt på klokken Det synes han var. Ja er det er noget udviklede derude, har vi lad os fortælle. Uh, en ting, som uh, jeg har eller med vi kan gælde for nogen kændt i den her by, Bams Flemming Jørgensen ved, at vi har været her. Pierre Viking har været her. Og uh, Erik Vedersøge. Jo, og jeg ligner hele der bokser. Fra Landsholm. Ja, det er rigtigt. Hun har også været her. En ting, der er ikke? Det er rige mennesker på en eller anden måde. Går, der kender, der en gul Ferrari herude, ikke? Og så kunne man godt... En gul åben uh, Ferrari. En, en Ferrari, kunne man godt uh, tillægge sig den er lidt arrogante danske og sige, at den skal være rød. Det gjorde jeg så og sagde, den skal være rød, den der. Da det så begynder at regne, og det det vandede meget ind i hans bil, inden for metal, ikke? Så kører han hjem i den åbne cabriolet. Farage. Gule Som. Farage. Meget indeni. Ja. Rigtig, rigtig så kommer han tilbage i en rød Farage. Og så tænker jeg, man, okay, fanden og ikke? Så er det ikke det så kan jeg vide, at børnene har tre Farager. Tre forskellige modeller, og i de tre originale Faragefarver. Det er en gule, det er den røde, og det er den sorte Farage. Og ved du hvad? Hvis man har tre Farager, og man har dem i originalfarven. Ikke noget med, at man har efter den til med nogle uregionede farver det du været, så man kunne. Hvis man har tre Ferrari, og man vælger at sige, at de skal ikke være røde af alle tre, de skal, jeg skal have de farver, som originalt kommer fra fabrikken, så er man, man kunne. Og, og nu spørger jeg bare, jeg er jo pige, de er originale det er logoet, farver, det var de logo den farve, eller hvad? Det må du ikke spørge mig. Jeg ved bare, at de kun laver i de farver. No. Ja, altså, det skulle det være. No. Og, og så er de engang prøvet med noget metallic også, som ikke rigtig gik så så godt. Okay, så det vil sige, at der findes faktisk ikke en lyserød farve. Nej, ikke originale, men det vil sikkert nok være en eller anden der har malet en lyserød Ferrari. Hvad det, der er en lyserød, så jeg få det? Der er ikke nogen andre, der har det. Ja, det er godt nok, sin. Vi, vi skal ikke snakke mere om bilen. Grunden øh, til, at vi lever lidt, det er, at vi måler Anders massen. massen. Han er på vej hjem forhåbentlig nu fra garage. han det? Ja, det håber jeg. Kan vi få en ping op inden for vormen? Nej, Anders Madsen er Madsen efter sine ikke på vej. Jo, på vej. Han er på vej, får vi netop nu at vide. Han er netop nu andet på havnen i Skagen. Ja, uh, jeg er glad for det. Ja. Så kan vi uh, lukke programmet alle tre, om et øjeblik. Han kommer, han. han. kommer. Pas på. Væk fra hende. Anders Lund Madsen kommer tilbage nu. Han skynder os ind. Han har rapporter... Uh, Anders, Frank. Kom her, min dreng. Hvordan gik det? Det er bare hjem. Skal no. nu? No. Ja. Lille bus. Når. No. Tag du et glas vand? på. <laughs> ja. Uh, yeah. okay, kan jeg ønske spørge, et stykke musik? Øh, nej. Men uh, må jeg spørge, hvordan så det ud? på? Øje. Altså, alt for tæt på, Anders. Jeg synes bare, vi skal have et stykke musik, og så vender vi tilbage til det i morgen, så kan jeg fortælle, hvad vi skal have. Anders, brug på at tage en, en kold kappen, ja. og så øh, kan vi vel godt. Ved vi, hvad vi har i programmet i morgen? Vi skal i hvert fald ikke i garassen, det kan jeg sige. Ej, det ja, skal ikke ud altså, nogen kan Men det er helt sikkert, at, at du skal ud i det, der hedder Farm Fun. Som jo, kan man sige, er dyrenes øh, et bonbonsvar med dyr, kan man sige. Der er både geder der er svin, der er høns, der er alt muligt. Det er bonbonland med pels, har vi været på til Og det er et sted, hvor man også har moon cars. Ikke radiobiler, men man har mooncars, glider. Når man mærker, du lyder også, jeg erindrer, at du i går uh, lovede, at du ville sende live ned fra Bamse-museet. Ja. Der er der noget, at <går> du skal på. Det var jo ikke noget, vi sagde live i radioen. Det sagde du, jeg har det på vold. Ja. Ja, vi har Vi vil sende jo. live fra Bamse-museet i morgen, sagde du til den rart mand, Per, ikke? Muligvis sender vi også fra ja, Bamse-museet i morgen. Eller bamse ud i Farmfond, så er vi spørgsmålet med dem, ikke? Under omstændighed er vi i hvert fald tilbage i morgen kl. 9. Farvel. Jummi, Jummi, Jummi, I've got love in my okay. country. Julia London og Jummi, Jummi, og med det siger de sprøde heste, altså tak for i dag. Husk klokken 15, der tænder Monkey Business direkte bør fra havnen i Skagen. Nu er der på 3'er nedover klokken 12. Skolen